nýjundi kabli á fáknum fjöruga Brí var helsta þorpið í Bríhreppi en svo nefndist dálítið byggðarlag sem lá líkast eigu austur í óbyggðunum þrjú önnur þorp voru í hreppnum þveit hinum ein við hólinn hvesta í djúpum dal eiglítið austar og ásjött í jaðri sjad bríhóll og þorfin fjögur voru umlökin engjum og túnum og ræktuðum skóareytum sem víða mynduðu þó ekki nema nokkur að mílna breyða kraga bríverjar voru menn jarpir á hár, þjættir á velli og fremur lávaksnir gladlindir og sjálfun sér nógir. en jafnframt voru þeir vingjallegri og opinskári enn flestir menn, bæði við hoppita, dverga álfa og aðrar sambýlisverur sínar í veröldinni. Af eigin sögn voru þeir frumbyggjar þessa lands komnir af þeim mönnum sem fyrstir fluttu búferlum vesturum miðheim. Það munaði minnstu að þeim yrði útrýmt í hildarleik forndægrana en þegar konungarnir hurfu aftur yfir hafið mikla sátu bríverjar eftir á sínum stað. Og enn heldust þeir þar við þó að flestir formkonungar væru grafnir og glemdir. Í gamla daga var þetta vestasta byggð manna, aðeins um hundrað mílur austan hérðs. Hinsvegar voru undarleir farandmenn á sveimi í óbyggðunum handan brýhreps. Bríverjar nefndu þá rekka, en vissu ekki um ættir þeirra ný uppruna. Þeir voru hávaxnari og dekkri yfirlitum en brýmenn, og var talið að þeir hefðu ótrúlega næma sjón og heyrn og skildu mál dýra og fugla Þeir flökkuðu um að eigin vild, söður á bógin og allt austur til þóku fjalla En rekkum hafði farið fækandi og voru orðin sjaldséðir Ef þeir áttu leiðum færðu þeir fréttir úr fjarska og sögðu löngu gleymdar kynjasögur Bríverjar voru sólgnir í að hlusta á frásagnir þeirra, en stopnuð ekki til neittna tengsla eða við náttu við þá. Í bríhreppi byggu einnig margar hoppitafjölskyldur og heldur þeir því fram að þar væri raunar elsta landnaum hoppita í víðri veröld. Þeir þóttust hafa sest þar að, löngu áður en brúna brúnavínið var brúað og hér að numið. Flestir hoppidernir byggu í þveit en þó nokkrir í bríji sjálfum engum hæst á hálsinum ofan við byggða hverfi manna. Stóra fólkinu og smá fólkinu eins og þeir kölluðu hver annan kom ágætlega saman og fóru hvori sínu fram. Hvori tveggja þóttust jafngildir samfélagstegnar. Hvergi annastæður í heiminum þekktist svo ofennjulegt en ágætt, sambýli manna og hoppita. Bríverjar, hvorki þeir stóru, nýja þeir smáu og er mikið gefnis fyrir að ferðast. Þeir hefðu ekki áhuga fyrir öðru en eigin byggarlægi. Þó kom fyrir að hoppitar úr bríi, skruppu til burksveitar og jafn við lífur í austfjórðungin. Ekki var nú meira en væn daglegð frá brúnavínsbrúni austri brí hrepp. Samt voru hérðshoppitar líka sjalds éðir gestir þar. Einstaka buksveitunga eða tóka skaut þar upp í æfintýra til að sitja á kranni í eina eða tvær kvöldstundir, en slíkar ferðir urðu þó að í fátíðari. Þannig stóða því að á hérði var litið á bríverja og aðra sem byggu utan landamærana sem utan garsoppita og var takmarkaður áhugi fyrir hlutskiftið þeirra. Þeir voru líka taldir frumstæðir og líkt sýðaðir. Sennilega lifðu þá miklu fleiri hoppitar utangarðs í vesturálfunni en hér að spóar höfðu hugmyndum. Sumir þeirra voru að vísu ekki annað en flækingar sem grófu sér hólu í hvaða hól sem að vegi þeirra varð og höfðust þar við svo lengi sem er síndist en hoppitarnir í brýhreppi voru þó að minnsta kosti heiðvirðir og vel efnumbúnir og engu ósegðadri en fjarskildir ættingar á héraði og enn var sú tíð í minnum höfð þegar meiri samgangur var milli héraðs og brýhreps og svo mikið það víst að töluvert brýblóð rann í æðum brúnbukkana Í brýþorpi stóðu enn um 100 hundrað steinhúsa stórafólksins, flest utan í holnum ofan við veginn og sneruðu gluggum til vesturs Þar lá djúpur skurður eins og víggröf í hálfhring út frá holnum og aftur til baka. Á innri bakkanum óks þétt limþykni Vegur lá yfir skurðin og þar sem uppfyllingans raug limgerðið var stort hlið Annað hlið var sunnanmegin þar sem vegurinn lá aftur út úr byggðinni. Um náttmál var hliðunum lokað en hliðverðir höfðu aðsetur í litlum kofa þar rétt fyrir innan. Þegar kominn um hliðið, byggði vegurinn til hægri undir hliðum hólsins. Þar stóð æfa forn krá og hafði henni verið komið þar upp þegar umferð var meiri á vegonum en það voru hér gamlar krossgötur. Vestan með þorpinu lág annar gamall vegur þversum á östurveginn, áður en komið var að þorpsíkinu, og þar var fyrrum mikill ströymur að mönnum og allskins gangandi fólki. Það var gamalt orðtak í austfjórðungnum að kalla furðufréttir brífréttir. Það voru leifar frá þeim tímum þegar helst var hægt að heyra fréttir á kranni hvort sem það var úr norðri, suðri eða austri, en þá áttu hobbiternir af héraði tíðförulla þangaði í vonum eitthvað frétnæmt. En nú var fátt á norðursvæðinu nema eyðissandar og norðurvegurinn orðins og fáfarin að hann var allur grasigróin og kölluðu brýverjaran grænuslóð. En brýkráin hélst við og kráareigandin var mikilsverður maður. Húsans var samkomustadur fyrir alla lata, málglada og forvitna bríverja úr öllum fjórum þorpunum, hvort sem þeir voru af stóru eða smáfólki. Þangað leituðu einnig rekkar ásjár og aðrir ferða langar og vekkfarendur, aðalega dvergar, sem enn notuðu austurvegin til að fara fram og til baka mill í og var krávin auðvitað besti áningarstaðurinn fyrir þá. Orðið var tintan nóttu og stjörnur blikuðu á himni þegar fróði og félagar hans komu loks að grænu slóðar og nálguðust Bríþorp. Þeir komu að læstu vesturhliðinu en framan við kofadyrnar handan limgerðisins sat maður. Hann stökk á fætur sótt í ljós og horði á þá í gegnum hliðið undrandi og svip. "Hva vilji þig og hvaan ber ekur að?" spurði ólundarlega. Við ætlum beint á krána, svaraði fróði. Við erum á östurleið og komist ekki lengra í kvald. Hoppitar, fjórir hoppitar saman og það meiri sér alla leið frá héraði ef marka má að mæli þeirra, sagði hliðvörðurinn undrandi en þó svo hljóðu látlega en það var engu líkara en að hann væri að tala við sig sjálfan. Hann starði áða á þá nokkra stund eins og hann botnaði ekkert í því hvað væri á seði síðan opnaðan líðið gætilega og þeir reiðu inn Það er óvenjulegt að hér að spúar á að reyð á veginum að næturlegi hélt vörðurinn áfram þar sem þeir námur staðarum stund við kofatyrnarans afsakið þó ég spyr í erindi ykkur austur í brý og hverjir eruðu nú með leiði Nöfn okkar og nöðsynjar koma okkur einum við en það var það rétti staðurinn til að reyða slíkt sagði fróði En honum stóð beigur af útlíti mannsins og hljómnum í röddans. Er indið er eflaust ykkar engamál, sagði maðurinn, en mitt hlutverk er að spyrja spurninga eftir sólarlag. Við erum hoppitar úr bukksveit, okkur langaði til að ferðast og heimsækja krána hérna, sagði kátur. Ég heiti brúnbukkur, er það ekki nóg? Brífer, ég var alltaf heyrt að bríverja sýni ferðalöngum gott viðmót. Auðvitað, auðvitað, sagði maðurinn. Ég ætlaði nú ekki að móðuga neitt. Ég er hörður hliðvörður, en ég verðist ekki sá eini til að spyrja ykkur spjórunum úr. Hér er margt undalegt fólk á sveimi og ef þið lítið inn á fákin munið þau komast að því að þið eru ekki einu gestirnir í bænum. Aðsvo búnu lem góða nótt og samtal þeirra var á enda. En í bjarmanum frá ljóskerinu tók fróði eftir því af hann hælt áfram að glápa á eftir þeim eins og nöyt á nývirki. Þeir félagar rýðu áfram eftir göttunni og fróða létti þegar hann heyrði hliðinu skellti lásað bakið þeim. En hann skildi ekkert í því af hverju hliðvörðurinn var svo tortrygginn. Ætli einhver hefur spurst hér fyrir um hoppita hópa á ferðalagi. Gæti það hafa verið gandálfur. Hann kynna vera komin hinga á undan þeim en það höfðu þeir tafist bæði í skójunum og á kumlhólum en það var eitthvað í framkomu og rattblæ liðvarðarins sem honum geðjaðist ekki að maðurinn starði á eftir hoppidónum um stund og sneri svo inn í kofansinn en um leið og hann hvarf úr augsín klifraði einhver dök vera yfir liðið og hvarfum leið inn í skugga þorpskötunar hoppidarnir reyðu áfram og var í fyrstu á brattana sækja framhjá nokkurum stakstæðum húsum umst þeir stöðvuðu hesta sína fyrir utan krána. Þeim fannst húsin gnæfa við heiminn og vera ærið annarleg. Sómi bleim skakkaði augunum upp eftir kráni og gistihúsinu sem var þrjár hæðir og framhliðin allsett gluggum. Honum fjall allur kétill í eld við þessa sjón. Hann hafði getað ímyndað sér að stórvaksin tröll á við hæstu skóartræ er þá vegið vera. en nú ofbaðið honum við fyrstu kynni sín mönnum og þessum háhísum sem er bjuggu í. Hann gati ekki afborið meira á myrku kvöldi eftir erfiðan dag. Hann sá líka fyrir sér heilan hóp svartra stríðsfáka sem stæðu allt íjadir í dimmum afkemum krárinnar og fannst svartir rittarar vera á gæjum í myrkvuðum gluggum efri hæðana. Þú ætlast þó ekki til að við fyrir að gista hér í nótt húsbandi, vældan. Heyrðu mig, úr því að einhverju hoppitar eru búsettir hér í bænum, gætu við þá ekki heldur leitað á uppi og fengið inni hjá þeim yfir nóttina. Það væru þó notalegra. En það er ágætt að gista á kráni, saði fróði. Tömi bumbaldi mælti eindreið með henni. Það er inni líka áraðanlega mjög notalegt. Kráin var að flestra áliti og þá ekki síst að utanverðu, hitt stæðilegasta hús. Vegleg framhliðin vissi út að veginum, En tvær bakálmur gengu upp í brekkuna og voru að hálfu grafnar inn í hlýðina svo að á bakhlýðinni voru gluggarnir á meðhæð orðnir að jarðhæð. Í miðjunni var vítt bógarhlið eða ingangsport sem lái inn í húsakarð milli bakálmanna tvekja. Vinstramegin við hlýðið var megin andýrið og lái breið þrep upp að aðaldir honum sem stóð og opnar og lagði byrtu út um þær. Framan við liðbógan hekk ljós og undir því stórt merkispjald með táknmynd af feitum og hvítum hestum sem stóðu brjónandi upp á afturfótonum og þar undir letrað hvítum stöfum fákurinn fjöruji, gestgjafi, barlómur blóðbergur. Í mörgum gluggana á jarðhæðinni glitti í ljóstýrur bak við gluggatjöldinu. Þar sem þeir sátu enn á hest baki út í rökkrinu og virtust óráðunir hvað gera skildi, heyrðu þeir einhvern syngja fjörugt lag inni á kranni og margir tóku hressilega undir viðlægð. Hoppidarnir hlustuðu um stund á þessa upparvandi hljóma þangað til þeir ákvæðu að stíga af baki. En rétt í því laug sögnum og fylltu á eftir hlátraskoll og lofatakk. Þeir teimduðu hestana inn um og skilduðu þá eftir í portinu og fetuðu sig upp dyrathreppin fróði fór fyrstur og kom í flasið á litlum feitum manni sköldlóttur var hann og rauðbyrkin hafði hvít að og var á þann spretti út um einar dyr og inn um aðrar með hlaðan að bakka að freyðandi bjórkannum Meigum við hóf fróði máls Býðuð augnablikk Rópaði maðurinn aftur um öxl sér og hvarf inn í kliðin og reykjastipuna. Hann kom þó aftur að örmu og þerði sér um hendur á svundunni. Góða kvöldið, litli herra, sagði hann og laudniður að fróða. Hvað geti ég gert fyrir þig? Okkur vantar gistingu fyrir fjóra og stallrými fyrir fimm hesta. Ert þú, herra, blóðbergur? Sá er maðurinn, barlómur kallast ég, barlómur blóðbörgur og er alltaf jafn þjónustur reyðbúinn. Ég heyri að þau munum verið af héraði, er það ekki satt, sagði hann. Og allt í einu sló hann lófa á sér eins og hann væri að reyna eitthvað. Hoppítar, rópaði hann. Á hvað minn er minn aftur? Má ég spyr ykkur að heiti herran mínir? Herra tóki og herra brúmbukur, kynnti fróði, og þetta er hann sóm með gamban. Sjálfur heiti ég hólsmögur. Hana nú, sagði herra blóðbörgur og smelti fingri. Ég var að munafa, en þar fór aftur. En því skýtur aftur upp í kollinum þegar ég má næst vera á því að anda. Ég hef ekki einn tíma til að standa kyrr, en ég geri hvað ég get fyrir ykkur. Það er ekki hverjum deg að við fáum gesti af hér að við nú á dögum, svo það væri skammal eða það gerir ekki vel til ykkar. En ég hef nú ekki óra tíma vitað annan eins og mú og margmenni á kráni. Það regnir anna hvort í háls eða hæl eins og við segjum hér í bríi. Hæ, Koppi, kallaðan. Hvar ertu fjáran síla keppurinninn, Koppi? Er að koma, herra, er að koma og rétt í því kom snakkaralegur hoppiti, þjótandi út úr dyrum, snar stansaði þegar hann kom auða á gestina og góndi forvitin á þá. Hvar er toppi? spurði veitingamadurinn. Þú verður að sjá um það og vera snöggur. Ég ætti kannski að hafa sex fætur og sex augur. Farðu nú og segðu topp að tafarlaust að taka fimm hross í hús. Einhverstaðar verður hann að koma þeim fyrir, og koppi tölti af stað glottandi og drepandi títlinga í leitað toppa. Já, mújæja, og hvað ég nú ætlaði að segja, mælti höra blóðbörgur og lamdi sig hvað eftir annað á ennið. Eitt kemur það var annað fer, eins og orðtaki segir, og það er svo mikið um að vera í kvöld að ég erur enn Í gerkvöldi kom heill förruflokkur sunnan um grænuslóð sem vann út af fyrir sig nógu förðulegt. Fyrir í kvöld kom hópur dverga og vesturleið og til að korona allt komið þið nú hingað af hér að því. Ég væri alveg ráðalösk hvernig að það kom ykkur fyrir ef þið værið ekki hoppitar. Það vill einmitt svo heppilega til að þegar norður álmann var byggð og eru innréttur í henni sérstök herbergi fyrir hoppita. Þau voru þó auðvitað að þeirra hætti á jarðhæðinni, gluggarnir meira sig að og allt eins og það á að vera. Ég vænti þess að þar far en fyrst viljiðu eflust fá eitthvað í svangin og það skuldiðu líka fá eins fljótt og ég get komið í við komiðu inn hér á eftir mér hann vísaði þeim spölkorn inn eftir gangi og lauk upp fyrir þeim dýrum hér er svolítil notaleg hliðarstofa sagði hann ég vonaði ykkur hendi hún þið verði svo að hafa mig afsakaðan ég er alveg á haus og hef engan tíma til að rappa við ykkur ég verði að þjóta Þetta er nógu strempið og hafa aðeins tvo fætur samt rennur ekkert að mér spikið. Ég lít seinna inn hjá okkur, vann hæg ykkur um eitthvað þurfið ekki hann að hringja bjöllunni og kopi kemur og ef hann ekki kemur skulið ekki linna lát honum. Þar með yfir gaman þá, og þurfið vissi ekki hvað er þetta af sér að gera. Þó að hann virtist önnum kafinn hafði haldið áfram í það óendanlega að masa og fjasa svo hinnir hafði ekki eins og niður komist að Hann skildi hopbitana eftir í þægilegri smástofu Eldur logaði þar gladlega á Arni og framan við hann stóðu nokkrir lágir stólar við hæfi hopbita og kringlótt borð sem þegar var hvít dúkað og áð í miðju stóð handbjalla Þeim gafst þó ekkert tóm til að ringja bjöllunni Áður en koppi kom æfandi. Hann kom með logandi kerti og fullan diskabakka. Má ekki bjóð ykkur eitthvað að drekka, herrar mínir? spurðan. Líka gæti ég sínt ykkur svefn kamersin meðan verið þeir að útbúa kvöldverðin. Gott var nú að skóla af sér ferðaríkið og setja stað freyðandi bjórkollum. En þá skaut herra blóðbergi og koppa aftur upp og þeir lögða á borðið ráðarinn hönd á festi. Á borðum var heitt súpa, kalt kjöt, bláberja terta, nýbakað brauð, heilu smjörskuökurnar, hálfur hleyfur af sterkum osti. Þetta var ósköpuvenjulegur hoppetamatur og stóðust fullkomlega saman börðið besta hérðsmat. Reglulegur heimamatur sem heitti síðustu tortrygni sóma og áður hafði ljúfengur bjórin líka gert sitt til var sem á hjólum í kringum þá þangað til hann bjóst til að yfirgefa þá skilduði svo ekki vilja slást í hópin þegar þið hefði lokið ykkur af spurðan svo áður en að hvarf út eða skilduði vilja komast sem fyrst í hátinn ekki er hætt á öðrunni ekkur erði tekið og opnum örmum á krán ef þið kemur fram það er ekki svo átt sem hingað koma utan gars hoppitar afsækið já við ferðalangar af héraði Alta verið vel þegnar nýjustu fréttir og þá ekki síður sögur eða ljóð sem þið kynnuði að hafa takt heinum en hafiði ykkar eigin hendi semi, svo getiðið hringt bjöllunni ef ykkur vanhafur um eitthvað Þeir eruðu sattir og sælir af þessari matarveyslu sem tók um þrjá stundar fjórðunga og þó voruðið rekkert að eyða tímanum í óþarfa mælgi. Fróði pípin og sómi ákváð að slást í hóp kráargesta en til leist ekki para á það ég ætla að sitja hér við eldinum stund og kannski skreppi svo út til að fað mér hreint loft en munið svo að halda ykkur saman á kránu og hafði í huga vegum að vera laumast burt óþektir og erum hér enn á þjóðveginum og ekki komni ríkja langt frá hér að því hafði eigingar áhyggjur á því ansaði pípinn, gætt að því sjálfur farðu nú ekki tínast og hafði í huga að við erum þó óhultari innandýra Í stóru kránnuni var þröng á þingi, bæði mikill og mislitur samsöfnur Hálf dimmt var í salnum, svo að nokkur stund leið áður en augu fróða vöndust skugganum, og hann fór að grilla í sitt hvað, mest við logana frá stórum viðardrumbi, en annars sást varla í gegnum reykinn í daugri skímu frá þremur lampatírum á þverbeitum í loftinu. Bar lómur gestjafgi stóð hjá Arninnum á sínu venjulega eintali við nokkra dverga og einn eða tvo ankanalega menn. Á bekkjónum kendi margra grasa, brýmenn, heimahopvitar sem heldur hópin og skröfuðu saman. Þar voru enn fleiri dvergar og hinir og þessir aðrir sem erfitt var að henda reyður á ískukkum og skúmaskotum. Jafn skjótt og hérashopvitarnir stegu fæti inn fyrir dyrnar Var eins og bríverjarnir hittu þar fyrir alda vini og aðrir aðkomi gestir sem komið höfðuð upp um slóð virtuð á fyrir sér forvitnilega. Gestgjafin tók sig til og kynnti þá fyrir hverjum bríverja með nafni. En hann fór svo hratt með nöfnin að þó hann mælti þau skýrt fram gáttuður ekki gripið hvaða nafn tilherði hverjum. Ættar nöfnum bríverja voru flest úr jurtaríkinu og þóttu hoppidónum þau söm harla undarleg nöfni svo byðukollur, geitvingull, lingalappi, eplungur, þystill og burkni að ógleimdum herra blóðbergi. Þessar nöfnasýðar gætti einnig hjá heimahoppidónum í plásinu. Hér voru til dæmis þó nokkrir vallhumlar. Flestir báru þó venjuleg hopputanöfn, eins og barði, valinvambi, hólungi, kröplungi og rangali, allt algeng nöfn heima á héraði. Og þar voru þó nokkrir hólsmegir frá þveit og urðu mjög uppveðræðir yfir því að fróði skildi bera sama nafn. Þeir töldu víst að hann væri fjarskildur frændu þeirra og þóttust eiga í honum hvert bein. Brí hoppudarnir voru bæði í senn vingjartlegir og það sem verra var nýstnir, svo að fróði komst ekki hjá því að gera einhverja grein fyrir erindum sínum. Hann þóttist þá vera haldin logandi áhuga á landafræðu og sögu, þá var nú stungið saman nefjum því að fæstir gáttu skilið þvílíkt þruggl og hafa í higgju að skrifa bók Þögul undrunn. Hann og vinnir hans væri að leita heimilda um hoppita utan héras séríla í þá sem byggju austan brúna vinsins. Af þessu var nú mesti ís og þess og hefði fróði raunverulega ætlað að skrifa bók og haftu nógu mörgu eiru til að nema allt sem massað var hefðan getað fengið nógu efni í marga kapla á nokkur mínútum. Og ekki nómu það, heldur fóruðir að þylja yfir honum langa lista með nöfnum og byrjuðu auðvitað á honum barlómi hérna um fólk sem geti gefið honum upplýsingar ef hann leitaði til þess. En innan stundar, þegar í ljós kom að fróði myndi ekki ljúka við að skrifa neina bók þar á staðunum eða stundinni, snerist talið aftur að því hvað væri að frétta úr hér að því. En þá brá svo við að fróði varð heldur sagnafár, þangað til hann sat einn út í hortni en lagðið við hlustir og leiti kringum sig. Hann heyrði að menn og dvergar fjölyrtu um fjarlæga viðburði. Það voru alltaf sömu og tíðindin. Einhver vandræði voru upp í suðurlandum og svo virtist að þeir sem komu uppgrænuslóð væru hreinlega á flókta í leitað friðvænlegri búsetu. Bríverjar síndu slíkum flíendum að vísu innelega samúð en þeir hafðu bersínilega ekki í hyggju að leipa heilum herskorum ókunnugra inn í sína sveit. Einn þærða langana, tilegður og svipljótur guður, spáði því að á næstunni myndu æg fleiri flytja norður á bógin. Og verði þeim ekki útlut af jarðnæði, takaðir sér það sjálfir, þeir eiga sama rétt og aðrir til að lifa, sagði og var hinn háværasti. En heimamannum leist ekkert á blikuna. Þetta tal verkaði líkt á hoppittana. Enda skipti það á litlum máli þar sem ekki var mikil hætta á því að stóra fólkið leitaði eftir búsetu í hoppita hólum. Hinnir höfðu meiri áhuga á að hlusta á sóma og pípin sem létu eins og þeir væri heima hjá sér og ruttu úr sér frásögnum af ímsum spöyjulegum atvikum af héraði. Það varð almennur hlátur við lýsingu pípins af því þegar þakið á ráðhólunni á stóru gröf rundi yfir vilhjálm hvítleg bæjarstjóra og þessi spik feitasti hoppittin í öllum vestfjórnugnum grófst undir kalkrúunni og var eins og húnum hefði verið veldt upp úr kveiti þegar hann loksins slapp út. En fróða varð ónótalega eða sömar spurningarnar. Þannig vildi bríverji heitt sem virtist hafa komið þónokrum sinnum til héras, fá að vita hvar hólsmegjirnir byggju og hverjum þeir væru skildir. Allt í ennu veitti fróði athygli einkennilegum grómteknum manni. Hann sat þar í skugganum út undir vekk og hlíti með athygli á tal hopbitana. Á borðinu fyrir framansig hafði hann upphá að ölkrús með loki yfir og hann reykti úr langri einkennilega útskórin í pípu. Hann tegði úr leggjónum svo að við blöstu há stígvél úr mjúku leðri sem hæfið honum vel, nema hvaðu voru alltof slitin og snjáð og jafnvel öðduð leðju. Hann var í þykri dökgrænni úlpu sem einnig síndi svo ekki varð um vilst merki um ferðavólk og þrátt fyrir hitasvækjuna þarna inni hafði hann hettuna yfir höfðinu svo að hún skyggði á handlitt hans, en undir henni glitti í augu hans þar sem hann mændi á hopitana. Hver er hann þessi? spurði fróði gestgjafan í hvíslingum næst þegar hann áði tali af hannum. Ég man ekki til að þú hefur kynnt mig fyrir honum. Þessi? hvíslaði barlómur á móti og draf titlinga án þess að láta hann einu bera. Ég, ég veit hann varla. Hann er einn af mönnum óbyggðana, rekkonum eins og við köllum þá. Hann er alla jafna fámálugur en kann þó frá mörg að segja þegar sá gállunir á honum. Stundum hverfur hann í heilan mánuð sem gæti eins verið heilt ár og svo skýtur honum allt í einu upp Það er minnst vonum varir, hann var hér mikið á ferðinni í vor, en ég hef ekki séð hann upp á síðkastið, þangað til nú. Ég veit ekki hvað hann heitir í raun og veru, en hann gengur hér undir nafninu Stígur. Hann er sífelt á þönum, arkandi stórstígur á þessum líka lyklu bífonum, þó hann hafi aldrei gefið neinum skýringar á því hví honum liggi svona á... Nei, engin fær botnaði austrum né vestrum, segir orðtaki okkar bríverja. En þar er í rauninni vísað til rekka í austrinu og hobbita í vestrinu. Annað er undarlegt að þú skuli vera að spyrja mig um hann. En blóðbergur gestjafí mátti svo ekki vera að í lengur að útskýra nánar þessa síðustu athugasemd sína, því er rétt í því kallaði einhver á meira öl og þar með varan rokin inn í mökkinn. Fróði fann nú að stígur einnblíndi fastara en nokkur sinni á hann, eins og hann hefði heyrt eða getið sér til um hvað hefði verið að tala við gestgjafan. Og rétt í því veifaðan hendi og benti fróða með höfðhreyfingu að koma að fá sér sæti. Í því að fróði koma að honum svifti rekkurinn af sér hettunni og létt hann að falla neður á akslirnar og sá þá í dökt eða grá og stríkt hár andlitið var hörkulegt og föllt augun grá og hvöss ég er kallaður stígur muldraðan látt það gleður mig að kynast þér herra hólsmögur eða hafi barlómur gamli nefnið ekki rétt eftir það gerði hann víst svaraði fróði fálega honum leiðu ónótalega undir hvössu starandi augnaráði mannsins heyrðu herra hólsmögur sagði Stígur í þínum sporum myndi ég að reyna að hafa heimil á þessum ungu vinnum þínum þeir eru mikil stil of málglarir víst er gaman að hitta ókunnuga við ari næld og yfir öll krús en jæja, loðið mér að segja það þið eruð ekki lengur heima á hér aði og hér eruð sumir viðsjórverðir þú heldur kannski að ég ekki að vera skipta mér af þessu ég séða það á þér bættan við með kuldalegu glotti þegar hann sá augnar á þfróða En við skulum fara varlega þegar þau upp síðkastið hefur orðið vart enn grunnsamlegri ferðalanga í brýhreppi. Hjælt áfram og horfði beint í andlit fróða. Fróði horfði beint á móti en þagði og stígur gaf honum ekki fleiri merki. Þessi stað beintist athyglinn allt í einu að pýtni. Fróða brá heldurinn ekki í brún þegar hann gerði sér greim fyrir hvað var á seði. Þarna hafði þessi tókalingsbjáni komist svo á lofti yfir því hvað honum tókst vel upp með að segja frá feita bæjarstjóranum í stóru gröf að hann hérta áfram að þylja sögur og færiðist allur sífelt í aukana. Og nú var hann allt í einu farin segja skóplega frá kveðju hátíð Bilbós. Hann var jafnvel byrjaður að herm eftir ræðunni og nálgadist óðum hvarfið dullarfullag fróða var alveg hægt að lítast á blikuna. Sjálsagt fannst hoppidónum hérna að þetta væri einfaldlega minnlaus skopsaga frá skrýtnu heimaþjóðinni handan fljótsins. En hér voru hinsvegar aðrir, svo sem barlómur blóðbergs, sem vissu lengra nefi sínu og höfðu sjálsagt fyrir löngu hérta af hvarfi bilbós. En líka var mjög varasamt eins og ástóð að vera rifja upp bakganafnið ekki síst ef einhverjir væri að spyrjast fyrir um það í bríji. Fróði var sem á nálum og veldið í fyrir sér hvað hann til bræðs að taka. Pípinn gegst stöðugt upp við undirtektirnar sem hann fjekk og við það var eins og vit hans lokuðust fyrir því í hvaða hættu þeir voru. Hann var nú kominn í slíkan ham að hann gæti jáfnvel farið að minnast á ringin sem kynnaði hafa ræðilegar afleðingar. Þú verður að gera eitthvað til að stöðfa hann, strax, hvíslaði stígur í eira Þá stökk fróði allt í einu upp á borð og hóf upp röst sína. Þannig tókst honum á svipstundu að draga alla athyglina frá pípni. Margir hobbitana litu á fróða og fóra að hlæja og klappa að þið þér hjeldu að nú hefði þessi hólsmögur fengið sér einum og mikið neðan í því. Fróði fór í fyrstu hjá sér og tók að fyrla við dótið í vöðsónum, eins og hann átti vanda til ef hann átti að halda ræðu. Allt í einu varðan þá var við keðjuna með hringnum og það þyrmdi yfir hann einhverju óskiljanlegri löngun til að smeyi honum á fingur sér og losna þannig út úr vandræðunum með því að hverfa. En það undarlega var að honum fannst þessi löngun ekki koma frá sér sjálfum heldur frá einhverjum eða einhverju í salnum. Hann barðist gegn fristingunni, kreftin nefan utan um hringin, eins og til að halda honum föstum, svo þann kæmist ekki undan eða tæki upp á einhverju rekkjabræði. Svo mikið var víst að fróði sótti enga andagift til hringsins varðandi ræðuefni. Þegar hann kom nokkur orði upp úr sér, var það aðeins til að mæla nokkur viðegandi orð, eins og það var orðað heima í héraði. Ég vil leifa mér að flytja bestu þakkir okkar fyrir vingjarlegar móttökur og leifi mér að láta í ljósi von um að mín stutta heimsókn verði til að endurnýja þau gömlu vináttubönd sem áður tengdur svo hjartanlega saman brý og hérað. Þá kom hika og hann fór að ræskja sig. Allir í salnum störðu á hann – við viljum söng hrópaði einn hobbitin söng, söng ættu allir hinir svona nú meistari syngdu nú eitthvað fyrir okkur sem við höfum ekki áður heyrt fróði stóð stundarkorn og vissi ekkert hvað hann átti af sér að gera svo fór hann í örvendingu sinni að kveða svo lítinn gaman söng sem bilbó þótti svo væntum og var svo reykin af að hafa ortan sjálfur kvæðið var um krá og einmitt þess vegna kom fróða fyrst í hug að syngja brægin á þessum stað. Hér byrtist kvæðið í held, en fáir kunna það nú orðið, nema línu og línu á stangli. Ég veit eina litla og líflega krá með logandi fjör og dans. Þar gesti þeir kæta svo kröftugum bjór að karlin í tunglinu sjálfur hann fór þangað niður að njótans en húsvörður þar á einn hífaðan kött sem handlegur fyðlu af snillt. Ratt yfir strengi hann bógan sin ber. Nú bassin drinur, nú hátótnin sker og svo sargar hann strengin að vilt og vertin sjálfur á svolítin hund sem er solgin í grín allt og háð, þegar gantastir mest láti einhver sem ær í essið sitt kemstan og veltist og hlær uns naumastan anda fær náð. Þeir hafa þar líka hornhvassa kú sem hofmóðug mjög er og stolt, en sönglistin á hana svífur sem bjór, Þá sveiflar hún hala í takt við þann kór og dansar um hæðir og holt. Silvurskeiðarnar setur hún fram og silvurdiska og skálan af fjöld. Til sunnudags nota það aðeins er og allt er þá fækt eins og vera ber þegar komið er laugardags kvöld. Karlin í tunglinu knefði sinn bjór og kísi ljek millispil flott. Á borðinu dansaði diskur við skeið, sér dillaði kýrin við tónana seið og hundurinn ringaði skott. Já, karlin í tunglinu knefiði svo stíft að hann kollveltist loks undir stól og dreymdi stöðugt um enn meira öl, meðan alskærust stjarna varð föl og bjarmarönd bóðaði sól. Þá húsverður sagði við hífaðan kött Nú hestumanns hans mána er eyrótt Þeir ólmast og frísa og ætla af stað En útur er karlin og fæst ekki um það Þó lítið nú lifi af nótt Og kötturinn leg þá sitt út til í dag Jafnvel döyðingar rukku upp við það Í strengjónum hvein meðan hraðan hann jók Og harðhendur gestgjafin mána karl skók Hún er orðin þrjú klukkan, han hvað. Svo veldu þeir karlinum hæst upp á hól og hendu upp í tunglið sem beigð. Og hestarnir eltu, allir á sprett og á eftir stökk kýrin sem hindin létt og diskurinn skustar með skeið. Æ, ravar söng fyrlan sitt hattir í ra og hundurinn glemdu allum skikk. Á haust stóð þar kýrin og hestarnir með og háttaðir gestirni rauku upp af beð og dönsuð og heimtuð drykk. En knipp brast á strengur og knapp annar til og kýrin tók viðbræðum leið og stökku við tunglið og hundurinn hló og hverstags diskurinn þauðt út í mó með sunnudags silfurskeið og tunglið vallniður hólinni hvarf er af háfjallabrún skyngdist sól, og visti er þá rak hana róga stans í. Það var runnin upp dagur, en eins fyrir því fóru allir nú beint í sitt ból. Á eftir fylgdi ærandi og langvarandi lofatak. Fróði hafði ágætja söngurat og hvæðið fjall engar vel í kramið. Hvar er lómur kallinn? Kalluður, sá þyrti nú að heyra. Hvað ef koppi kendi kettinum sínum að spila á fyðlu, þá getum við slegið upp balli. Þeir heimtuðu meira öl og hófað rópa, syngtuðu aftur meistari góður, svona nú áframi smjörið eins og nenn. Þeir fengu fróða aðra öll krús og svo hóvan aftur söngin og nú tókuð margir undir því að lægið kunnu allir og þeir voru fljótir að læra tekstan. Nú var komið að fróða að finna til sín. Hann fætti sig og bretti upp á borðinu og þegar komið annað skiptið að því að kýrin tók við bragð og stökk yfir tunglið, stökk hann sjálfur hátt í loftu upp. Þar með varð honum það á að ofgera sér því að þegar hann kom niður, skallan á bakka fullan af ölkrúsum rann til og vallt út af borðinu með ógurlegu skrölti og skröðningum. Áhorfandur hlóu út af eyrum en allt í einu styrnaði brosið á vörum þeirra og þeir göftu af undrun því að söngvarinn var horfin. Hann reynlega hvarfi eins og hann hefði dottið niður um golfið án þess að þar væri nokkuð gatt. Augun ætluðu út úr heima og svo spruttu þeir á fætur og æftu á barlóum. Men forðu sér í skyndingu frá pípni og sóma svo þeir sáttu einir eftir út í horni og leyndi sér ekki svo ógn og tortrygni sem menn nú höfdu fengið til þeira. Strax fór sumir að líta á sem hatvinu kukklara í føruleikhúsi. En verst þótti þeim félögum hvernig einn brívergin svartur og brún og brá glotti við dem háðskur á svip eins og þetta kæm honum ekkert af óvart og strax á eftir laumaðist hann út og á hæla á honum fór illúðlegi sunnvergin. En þeir höfðu alltaf verða hvíslast á um kvöldið. Hörður hliðvörður fór líka út rétt á eftir þeim. Fróða fannst hann að hafa gert sér að fýbli. Nú viss hann ekki hvað hann af sér að gera, en skreið ósýnilegur undir borðum út í dimmasta afkeiman þar sem stígur einn satt dulur á sveip eins og ekkert hefði ískorist. Þar settist fróði upp og hallaði sér að vegnum og tók ringin af sér. Hann skildi ekki hvernig ringurinn hafði komist á fingurinn. Hann ímyndaði sér að hann hefði eitthvað verið að fylla við hann í vasanum með hann að var að syngja, en ringurinn svo einhvern rykst upp á fingurinn í því að hann kifti til hendinni í fallinu. Sem snöggvast fannst honum jafnvel að ringurinn hefði sjálfur gert honum þessa brellu eins og til að láta af sér vita eða til að svara einhverju ósk eða kröfu sem lág í loftinu. En verst leist honum á mennina sem laumöðust út strax á eftir. Jæja, sagði Stígur þegar fróði byrtist aftur rétt hjá honum. Hvers vegna fannst upp á þessu? Þetta var verður en nokkuð sem félagörðinir hefði getað látið út úr sér. Það var verri en þóðu hefðir fótbrotnað í fallinu. Þetta var svo sannarlega slæmur fingurbrjótur. Ég skil ekki hvað þú ert að fara, sagði fróði, argur og órólegur. Ó, jú, víst skilurðu mig, sagði stígur, en látum það kyrt líkja þangu til mestarvingulreiðinu hjá liðin, en svo mikið er víst herra bakki að ég þarf að tala við þig nokkur orðundir fjögur augur. Um hvað? spurði fróði og létta eins og hann hefði ekki heyrt að Stígur notaði hans rétta nafn. Ummykilvæðum álefni sem varð okkur báða svaraði Stígur og horfiði beint í augufróða kynna veraðir kæmi betur að vita sumta við því. Jæja, eins og þú vilt, sagði fróði kæruleysislega þau tölmst þá við á eftir. Á meðan voru umræðurnar ornar heldur en ekki háværar við arinninn Þar talaði hver í kapp við annan. Nú var bara lómur blóðbergur þó komin á vettvang, en vissi ekki sitt rjúkandi ráð meðan hann varð að hlýða samtímis á margar ólíkar útgáfur af því sem gerst hafiði. Ég sá hann greinulega blóðbergur, sagði hoppittin okkur. Það að segja, ég sá hann ekki, ef þú skilur hvað ég við. Hann reynilega gufaði upp, ef svo má segja. Þú meinar það ekki, vall humall, sagði gestgjafinn. Kólruglaður. Nú, jú, svarði humall. Sem ég heiti vallhumall, þá meina ég það. Nei, hér hlýtur eitthvað að fara milli mála, sagði Blóðbergur og fyrst í hausinn. Ég verð að segja mér finnst harla ólíklegt eins og líkamsvöxtur herra Hólsmöks er að hann geti gufað hér upp. Hitt væri þó sennilega eins og loftið hér er að hann hafiði verið reiktur upp. Hvað var þá af honum? Rópiðu nokkrir hvað ekki minn mér það við hann má þetta fara frjálsferða sinna hvert sem hann listir ef hann bara stendur í skilum í fyrramálið Nú, og, og, og þarna er eitt félagjens herra tóki, ekki er hann horfin mjög er alveg sama þrumaði vall, humall, þrjóskur ég sá það sem ég sá eða réttara sagt það sem ég ekki sá nei, hér er einhver miskillingur endur tók blóðbörgur og bóðraði neður að bakkanum og tindi upp borotin leirinn auðviterða tómur mjög skilningur sagði fróði er hann bar þar að ég hvarf ekkert hér er ég ég skreið aðeins undir borðunum út í skot til að tala við hann stíg þar með kom hann fram í byrtuna við eldin margir hörfuðu ósjálfrátt undan honum og komust ég að fylg í meira uppnámen áður Þeir gáttu heldur með engu móti sætt sig við það útskýringu hans að hann hefði skriðið í skyndi undir borðið eftir að hann datt. Nú var komið þarast niða á flesta hoppita og brímen og þeir voru fljóttir að tíja sig á bröyt en það höfðu þeir nú fengið nóg af skemmtuninni þetta kvöldið. Sumir gáfu fróða hórnauga og töldruðu eitthvað um leiður fór út. En voru eftir nokkrir dvergar og hókunnugir menn en þeir stóðu nú á fætur og búðu gestgjaman um góða nótt án þess að og fróða eða félaga hans. Síðast var engin eftir nema stígur. Hann satt úti við vegginn án þess að nokkur skipti sér af honum. Blóðbergur gestgjafi virtist hins vegar ekkert kippa sér uppið þetta. Líklega gerðan sér strax ljósta að þetta atveikmyndi skapa umræðu og auka aðsóknina að kranni um ókomin tíma, Þangað til málið hefði verið kröfið til merkjar. Hvað átti þetta nú að þýða herra hólsmögur, sagði hann aðeins, að vera ræða viðskiptavinni mín og brjóta leirtögin mitt með sjónkverfingum. Mér tekið mjög leikti ef ég hef orðið til einhvers ama, sagði fróði. Það var engan vegin ætlun mín, það tóks bara svo illa til það gerði svo sem ekki til herra hólsmögur, en ef þú ætlar að sína fleiri heljarstökka það töfra bráð, eða hvað sem það nú er þá vildi ég byggja þau um að vara fólk við og sérstaklega að gera mér viðvast fyrirfram því að við hér í brýhreppi erum líkt gefnir fyrir óvenjulega eða yfir náttúrulega fyrirbæri, skilur þau, og tökum slíkt fremur illa upp Þau getur verið örugur um að ég endur tekið ekki ég lo En nú vist best að fara í hátinn. Við þurfum að halda för okkar áfram í bítið í fyrramálið. Geturðu haft hestana tilbúnaðum áttaleitið? sagði fróði. Sjálsagt, ég þarf að ræða við þig einslega áður en þið farið herra hólsmögur. Nú kemur mér allt í einu í hug að ég þarf að segja við nokkuð. Ég vonaðu að þú takir ekki illa upp. Ég þarf fyrst að ganga frá sitt hverju hérna niðri en svo kem ég upp í herbergi til þín ef þér væri sama Auðvitað sagði fróði en í rauninni leist honum ekkert á það hann virtist ekki hafa neitt frið fyrir enga viðræðum áður en hann kæmist í rúmið og hann hafi áhyggir af því hvað er vild honum gatt verið að er væru allir að brugg honum einhver launráð það munaði ég vel minnstu að hann færa gruna blóðberg gestgjafa um einhverja græsku